Три чудни същества. Суфи. Първата лекция Халил Джубран. Втората лекция Руми. И третата лекция Великия Алхалач. Следващата лекция на 2 юли. И продължението идейца са на същите суфи. Първата лекция Халил Джубран. Първо някои неща за него. Халил е същество душа. Той е научен от душата си, а не от ума си. В него свети печат. Той има белега на истинския търсач. Много поети се заявили, че не го признават, но той е докоснат от безвремието, докоснат от Бога, а това непризнание той е просто еликсир. Той е самобитен суфи. Той е човек с вродена мъдрост и голяма волност. Голяма широта. Широта отвъд земното мислене. Казва, аз не съдя нито заклеймявам, но желая да се търси по-нататък. Той е същество, което разглежда нещата, с вътрешен поглед, погледа на душата, ума е отстранен. В него облика душа и сърце. И така, Халил Джубран, какво казва? Намерих безкрая в любовта. Любовта е по-ефирна от диханието на цветята. Колко ни е мил живота, и колко сме далече от него. Странни са тези от света, които чрез пороци се стремят да оправят света. Отвъд всичко има една сила и тя е цялата справедливост, цялата любов. Каквото е твоето сърце, такова е твоето познание. Сред страшни беди и бедствия аз бедях божествеността на човека. Божествеността се надсмива над стихиите на природата, над гнева, над тяхния гняв. Тя пее всякога химна на безсмъртието. Светих се скоро в Руси, казах една поговорка, тъй август ще имаме поговорки. А, българска поговорка казва, и дяволът е дар Божий. Ще повторя. И дяволът е дар Божий. Много красиво нещо. Малко ще обясня. Ако не беше дявола, ще да има много по-страшно зло в света. Дяволът е друг вид спасител. Той гони човека винаги, когато в човека има дупчици. Слабости. Своя докато го направи истинен, духовен, пълнокръвен, истински човек. Според мен после човек много трябва да се моли да намери дявола и да го черпи. И то много сериозно, защото това не е така лесна работа. И дявола се мъчи, човека се мъчи, но като изкара нещо от него, става нещо прекрасно. Така. Казва Халил, бедността е много скъпа защото тя разкрива благородството на душата. Видях как сълзите на страдащия са по-сладки от смеха на лицемера, защото тези сълзи очистват сърцето, умиват сърцето и го правят милостиво. Много неща преживях, но не съм узнал загадката на мрака. Ако мъката проговореше, тя щеше да е по-сладка от самото блаженство. Моето дихание отдавна ми напява вечност. В дълбините на душата ми има песен от безкрая. Аз направих душата си свой приятел. Който сам не си е приятел, той е враг на хората. Видя хората да се избиват и наричаха това патриотизъм. Цялата земя е мое отечество и всички хора ми са отечественици. Ще ми приемеш ли като приятел, който не поробва и който не иска да бъде поробен? Казва, вие земните не ни виждате, защото сме скрити в просветляваща тъмнина. Нямат воля синовете на маймуните, но разумните прегърнаха устрема. Сетих се за още една поговорка, в която казах и в Русе. Мисля, че и Бургас. А, що е цивилизация? Българска пак. Това е пътя на човека от пещерата до атомното скривалище. Много красиво. Голям прогрес, голяма цивилизация, но така е с земните хора. И така. И видях, че църквите танцуват. И видях, че в църквите танцуват дяволите. Много е смешно наистина, когато искат да изпъдят дявола с тамян. Това е толкова жалка история. Дявола може да го изпъдиш с правилен живот. Нищо друго не помага. Никакви талисмани, никакъв тамян. Това е толкова ясно. Така. Земните умират, защото не обичат враговете си. Поповите са стари приятели на молитвата и на дявола. Дяволът казал на попа. Аз не съм по-голям враг на тебе, отколкото си ти на своята собствена душа. Дяволът казал. Аз съм грехът, за да има борба с грехът. Аз съм решимостта, която поражда решимост у хората. Ако ти си чиста мисъл, можеш да изучаваш живота, казва Халил Джубран. Вдъхновението пее. То не обяснява нещата. То пее. Когато няма знание, стремежът е сляп. Вярата е знание вътре в сърцето отвъд обсега на доказателствата. Бог е създал истината с много врати, за да приветства всеки вярваш в Неговата религия, за да приветства всеки вярваш, който почука на тези врати.